Biografii, memorii Biografia unei capodopere Nu mi-aș putea închipui viața mea fără această mare aventură intelectuală, artistică și spirituală care se numește renaștere. Mărturisea unul dintre comentatorii acestei epoci și, fără îndoială, își va fi spus la fel fiecare dintre cei ce și-au oprit mai îndelung privirea asupra valorilor renaștentiste, căutând să înțeleagă prin ele și dincolo de ele lumea care le crease. Căci, în esență, renașterea e acel suflu de libertate de gândire și de expresie ridicat la capătul unor secole de constrângeri morale, filozofice și sociale. Este timpul când semnul bogăției era inventivitatea, când creativitatea era măsura personalității, când fervoarea cunoașterii lua realitatea în speță natura ca model reprezentând spiritul științific. Să ne oprim acum într-una din primele zile ale acestei incomparabile primăveri spirituale din istoria civilizației, neapărat în Italia și neapărat la Florența, unde ea a strălucit. Să urmărim împreună istoria unei capodopere, a uneia singure, care însă, ca oricare alta, fie din domeniul muzicii, literelor, sculptorii, picturii, arhitecturii, exprimă prin îndrăznea de gândire, prin concepția și atitudinea celui ce a creat-o, spiritul și atmosfera întregii epoci. Cupola Scenariu radiofonic de Catinca Muscan E o seră de mai a anului 1445. În apropiere de Florența, la poalele muntelui Morello, Vila de la Petraia a medicilor E plină de oaspeți Cosimo di Medici dă o În cinstea lui Ludovico Gonzaga marquis de Mantua Pe Lorenzo Ghiberti Oh, cum l-aș putea uita Mă bucur să vă revăd în această seară, meser, să vă spun încă o dată că de mult m-a tulburat frumusețea porților pe care le faceți pentru San Giovanni. Perfecțiunea, însă, și s-ar angaja ucenicul vostru. E un elogiu care mă gulește orgoliu și care îmi amintește că ilustrul vostru, tată, primul marchiz de Mantua, Francesco Gonzaga. A făcut din palatul său un adevărat sanctuar Al bunului gust, al bunelor maniere și al literelor alese <laughs> Îmi place răspunsul în care mândria nu se pleacă După 41 de ani de lucru la aceste porți Deși mai am, cred, câțiva ani bun până să termin totul Ar fi nesincer din parte să nu recunosc Ceea ce mă recunoaște întreaga Florență Splendid! M-am tot întrebat astăzi, magnifice Cozimo, după cât am văzut aici Cu ce a devenit voi destinul ca să fie atât de darnic în talente cu Florența? N-aș spune că îi suntem datori destinului Eu o a lui Socrate care ni se potrivește mai bine Ce am căutat până acum nu este arta Nici știința care le depășește pe toate celelalte în mărime, în desăvârșire și în utilitate pentru oameni Ci cunoașterea da, căutăm înțelesul lucrurilor și adevărul Văd că-i admirați mult pe grecianti. Așa e, mulți au început să învețe greaca cu Crisolares. Mi s-a spus că un secretar al cancelariei senioriei, Salutati Colucio, s-a apucat de greacă la 65 de ani nu e admirabil? Când ai prilejul să-l citești pe Platon și pe Demostene, nu trebuie să-l pierzi Dar cum mergi mai departe dacă te întorci atât de mult în trecut? Aici te înșeli, Ludovico Lumea nu a mers deloc mai departe, doar a câteva sute de ani pe drumuri fără ieșire. Noi înnodăm un fir întrerupt. În căutarea adevărului? E tot ceea ce deosebește omul de animal, redându-i vieții umane spiritualitatea, gândirea, libertatea. Să nu-ți închipe că e ușoară, nedureroasă această trezire... Minciunea e o leagă în dulce și cei ce au încercat voluptatea nu vor să-l părăsească. Înțeleg acum de ce Florența și-a câștigat faima de la cita umanissima per la vita umana. Mi-ar place ca mantua să vă m-am și gândit la asta. Voi face o tipografie, prima carte tipărită va fi a unui Florentina lui, Boccaccio, de Cameronul. <laughs> te, miră, te miră că nu suntem georgicele, nu-i așa? În patria lui Virgiliu ar fi fost poate firesc, dar... Câți mai pot citi în latină, iar tiparul pune cartea în mâna celor mulți Și mai doresc ceva pentru care îți cer sprijinul ah. Îl vreau pe Bruneleschi. Ah. I-am scris o scrisoare senioriei, dar mă bizui pe prietenia voastră, Cozimo Ca dorința mea să fie acceptată v gândit la singurul om care poate să-l înduplece? Cupola nu este încă terminată Cum nu? I-a mai rămas de făcut poate cea mai frumoasă parte Cu nimica se nici în trecut, nici azi O, oh, lanterna, dar știi bine, Cozimo, că breas la postăvarilor N-a luat încă nicio hotărâre Cine știe când se va putea începe? Așa e, dar asta poate fi peste ani sau chiar mâine Să nu uităm că Filipu a împlinit 68 de ani Eu sunt doar cu un an mai tânăr și n-aș pregeta să răspund unei chemări atât de nobile De altfel, nu de forța brațelor lui am trebuință Vine la Mantuan, face câteva planuri... Nu, nu-i pot cere asta Iartă-mă, răspunsul răspunsului, dar sacrificiul ar fi nedrept Nu te înțeleg prea bine Uite, padul se revarsă și aș putea să spun multe de câte se întâmplă când furia apelor se deslănțuie Bruneleschi poate face proiectul unui dig Ce este mai nedrept? Să aștept o hotărâre care întârzie sau... Uite-l pe Filipo Am auzit vorbindu-se mult despre el Am văzut ce a făcut dar nu știu cum arată. Aproape de ușă între nedespărțiții lui prieten Donatello da. dreapta da. și Luca de la Robia cel mai tânăr Aha. Pe Bruneleschi nu-l poate confunda nimeni e, e atât de urât încât te face să te gândești la meser foreze a lui Boccaccio I-am trimis rugămintea să vină aici Da, Ghiberti are deptate E poate chiar mai urât ca Giotto Iar bătrânețea nu i-a îndulcit Disgrația feței Prea multa bogăția spiritului a făcut ca natura Să se teamă da, da, da. Tot ce e de preț se ascunde pentru a fi apărat <laughs> Da E nobil după cât se spune, nu? Atunci ști de sigur că Florența Nu-și mai pleacă fruntea decât în fața nobleței Pe care oricine și-o poate dobândi Prin forța minții Și fapta mâinilor De ce a nașterii nimănui nu-i mai pasă? dar iată, l-a venit ah, okay. Filippo, yeah. Ludovico Gonzaga vrea să te cunască yeah. El este Filippo di Ser Bruneresco Lipi, Leon Battista Alberti m am învățat să prețuiesc mantua citind în Virgiliu Îți va fi spus și că ne place poezia Pentru ea credeam că s-au creat cuvintele alese Dar astăzi magnificul Cosimo mi-a arătat capela de la Santa Croce Și cupola pe care ai ridicat-o la Santa Maria dei Fiori mm, Și mm. am înțeles că marmora cea mai rece și piatra cea mai inform pot deveni poezie Ardeam de nerăbdare să te întreb cum ai făcut-o să cânte? Uh, simplu Am pus în centru omul <laughs> Așadar, omul E cel ce cântă. Protagora spune undeva: Omul e măsura a tuturor lucrurilor. Cred că ne-am întâlnit în această idee. E greu să știi când vorbește serios sau când glumește. E, în general e greu să știi. <laughs> Se spune că glumele sunt armele spiritului și doar cei lipsiți de spirit sângerează sub lovitură. Nu vi s-a întâmplat? A, în tinerețe făceam destul de multe glume. Unora rămas chiar de pomină și am fost acuzat de cruzime. Dacă când am spus adevărul curat, drept, oamenii au început să râdă vogode. Iar când am explicat că de. Simplu, era un lucru simplu, am fost socotit nebun de bine. Ceea ce înseamnă că adevărul e și mai periculos. Petrarca ar fi spus, limba e scut și sabie, lance și cască. Trebuie să-mi povestiți pe îndelete toate acestea. Luați-o ca pe o invitație, Sir bruneleschi. Arhitectura dumneavoastră nouă a schimbat înfățișarea Florenței. Cer iertare, dar văzând-o copilărie, Zidurile erau mohorâte, erau triste Azi tot orașul zâmbește, cântă Înțelegi asta doar privindul. Aș dori ca și mantua să-și recapete strălucirea de altădată Veniți la mantoa. nimic nu vă va fi refuzat Vă dau oricât, orice mm, Îmi lipsește tinerețea Îndrăzneala minții e tinerețea omului Nu, nu, nu, nu-mi dați acum răspunsul Acceptați-mă ca oaspete al vostru mâine seară, îmi veți spune atunci ce ați hotărât. Cred că putem merge în grădina. Voi da semnalul începerii sărbării. Iubite, Ludovico! Adevărul este că breasla postăvarilor, pe care căreia s-a ridicat cu pola domului, a ezitat atât de mult până să înceapă construcția lanternei, încât Bruneleschi n-a mai apucat să vadă realizat a evea modelul pe care îl crease. Îndrăzneala gândirii sale Se izbise în permanență de un egoism scaldat în intrigi În construcția acestei capodoperele nașterii Se află confruntarea cu libertatea Care aduce în scenă Dar mai bine să urmărim acest timp Cu visurile și împlinirile lui Ce au stat în cumpăna răspunsului Ce avea săl dea Bruneleschi Marchizului de Mantua Era în 1420 La 25 martie De bună vestire o sărbătoare care scotea în stradă toată Florența. Și poate era astfel pentru că în această zi, ca și în zilele carnavalului, meșterii se întreceau să aducă în fața mulțimii uneori adevărate capodopere, cele mai efemere ale Italiei. Cu aproape 20 de ani mai tânăr, plin de elan și fantezie, Brunelleschi participa și el la această sărbătoare populară din piața Santa Felicita. Născocirea sa era o alegorie. În jurul unei sfere cerești, cete de înger se roteau în zbor, iar printre ei Gabriel urca și cobora continuu într-o corabie de forma migdalei. Să numărăm acum câți locuitori are Florența. Fără să deschidem ușa. chiar, fără să ne din piață. Drept să-ți spun, Donate, o tău, pasiunea mea pentru matematica nu merge atât de departe. E, ce zici, plecăm? așteaptă să-i spun și lui Luca. Filippo! E... iubitul meu, Filippo, te căutam. E... e bravissima, e un vero miracol. Cum ai făcut vrăjitoria asta? Vrei chiar să știi? Ameștesc puțină geometrie, pui deasupra știința rotației, treci totul prin cunoașterea gravitației. Stai, stai, stai să ieșim din piață, te ca abia aud, Paolo Paolo, ucelo, mă, tot îi scodea să-i spun cum ai făcut Oh, pe mine, pe mine, Lorenzo Ghiberti Ucenicii ăștia și închipie că am să-i învăț și ceasornicăria Cu ceasornicăria e bruneleschi, nu? <laughs> Ei, ce frumoase ceasornice făceai tu în tinerețe Dar vorba cântecului, ce frumoase i tinerețea Aha. și atât de trecătoare Cine ce fericit să fie, căci de mâine, mâine nu se știe <laughs> Nu se știe Păcat că trece timpul Așa că fi vesel Sunt vesel Bravo, bravo Ei, dacă nu ne-ar grăbi vremea atât Eu nu mai învăț capul cu porțile de la San Giovanni Dar ce-ți spun eu ție? Știi doar te muncă adun pentru o singură lovitură da, cu data? Am auzit că prima poartă e aproape Nu? Oh, ți s-a spus, nu? Mm. Ah, e maraviglioză Toată în aur strâns strânsă la pungă în toate Când a văzut ce fac, nici n-a clipit Mi-a dat aur cât am vrut Odio! Dacă cum ar fi putut altfel? Ai crede că am ascultat direct în soare? Vino o mâine la atelier A, ah, nu? nu, nu, mâine o să fim cu toții toată ziua acolo În sala conciliului de la Santa Maria dei Fiori Crezi că va ieși ceva? Să sperăm, Ghiberti Ți-a ghicit în stele meser pagolo? <laughs> Constelațiile, iubitul meu, nu poți țili voința omului Nu disprețui astrologia, Filippo mai știi la ce ajută? Oh, da, stelele sunt frumoase, privind către ele nu mai vezi atâtea fețe bolnave de prostie <gătări> Ești mereu același neschimbat spadasin Spadasin? Spadasin al cuvântului, ah. vorba ta atinge și renește. Oricum, cele spuse nu te priveau pe tine, o știi bine Dar bineînțeles, iubitul meu Filipo, bineînțeles, vorba nu e slobodă, dar viața onestă mm. Și mâine ai să prezint și tu un proiect? Da, o să-mi spun și eu părerea ah, De ce mă întreb? Am bănuit Altfel, de ce ei fi sfătuit pe efori, încă din iarnă, să cheme în concurs pe cei mai străluciți arhitecți de peste munți și din întreaga Toscana? Foarte, foarte înțelept gândit. Florenței îi place să poată alege, iar întrecerea este prilejul să se vadă care e cel mai bun. Numai să fii culoare, aminte. E... Ce ai spus? Ah, nu, nu, nimic, te ascultam. Da. Da. O poveste complicată. Știi și tu că poți să vă plătești lucrarea Dar se tem de cheltuială La arhitectură nu se pricep Dar țin să afle totul în amănunțime Mintea Minte e cam slabă Așa că ai grijă Nu te înfierbânta. Acum am plecat Mă duc să mă mai uit odată la îngerii tăi E minunat cum i făcut să zboare copiii Nu se mai lasă duși de acolo E un adevărat miracolo Florință, n-ar fi vorbit atât de tare N-ar fi știut în ce parte, Florință, să vă caut Nu, no, no, no, donato, nu vorbeam tare Dar cuvintele mele au ecou Așa se spune. Pe mâine, nu l-am mai găsit pe Luca. Plecăm fără el! Ce vrei, când ai 20 de ani te simți în mijlocul mulțimii ca în scaldătoare. Pe mâine, la revedere. Ce vrei, Enex, se la audă în parte de sfaturi. Sfaturi, el? Yeah. tu n-am murit niciodată pe nimeni. Nu stai în stare? Nu stiu poate că nu, dar ceva. În am ăsta care mă respinge, ceva care îl zbate și în tot ceea ce face. Nu, nu, nu aici greșești, nuastelu, n ai dreptate Bam. Și am simțit asta că de pe când eram tot un copilandru. Nu știu să-ți spun de ce mi-am adus aminte de o întâmplare pe care nu ți-am mai povestit-o, deși eu o cunoști bine. Aveam 14 ani, iar tu păreai aproape bătrân, 23 ani. <laughs> Trăiam pe atunci în casa bunului Roberto Martelli. Și a fost cu toții să vedem lucrarea Despre care vorbea toată Florența Porțile acelele Poveste veche Modelele pentru porțile baptisteriului bă? Au trecut mm -hmm. 20 de ani ha, Ce frământare mă adora mie <laughs> Era să mănânc și bătaie din cauza ta <laughs> <laughs> Auzi ce pătimaș eram Martire ținea să-mi explice Subiectul concursului este sacrificiul lui Abraham zicea, Iar eu mă... Tot uitam când la modelul făcut de tine, când la cel făcut de el și când se strânsese mai multă lume, am început să strig. pe ce sacrificiu mai e S-a făcut într-o liniște, iar eu mă simțeam grozav și am început să lămuresc, cum gândeam eu. La Ghiberti, Abraham, zic, nu clipește. Iar Dumnezeu poruncă să-și de fiul, el liniștit de parcă a trebui să taie pâinea și ridică cuțitul, iar fiul său mai blând, ca oaia, base, uite la taică să zici că bucuria lui era să fie înjunchiat după asta am vorbit de moderul tău. Pe așa da, Asta e adevărat, am zis. Copilul încearcă să scape, să fugă, e de moarte, nu? Era Abraham, uitați-l, parcă și-a ieșit din minți. Sacrificiul este peste puterele omenești. Și când cuțitul a ajuns aproape de gâtul copilului, omul din el fusese ucis. Uitați-vă la chipul lui! Am strigat. Chiar așa ai spus? Așa. Și eram foarte mândru de discursul meu până a început un călugăr să meargă la rost. Ce mai ai ieșit după asta o <laughs> Unii îmi parte, alții nu. Da, îmi dau seama, îmi dau seama. Și m-am cășit că când am auzit că tu ai fost cel care i-a convins pe judecător să-i încredințeze lucrarea lui da, Nu putem face altfel. El a fost mai bun ca mine, asta e adevărul. Povestea asta cu Dumnezeu și cu Abraham, dar nu este o întâlnire din viață. N-are nimic din realitate, e o parabolă. Trebuia înfățișată o idee. Supunerea. Exact, supunerea. În vreme ce eu, închipuindu-mi cum s-ar fi petrecut cu adevărat, am învățat deja o Revolta și nebunie. Și tu crezi că Ghiberti a stat să filozofezi asupra înțelegerii. Nu știu și nici nu are importanță. Chiar dacă a nimerit din întâmplare, trebuie să recunoști că a făcut totul foarte frumos. Tot ce face este foarte frumos. Atât de frumos totul încât de prea multă dulceață mi se încleiază gura și simt nevoia să mi clătesc plătesc. flori, ce o fericire căzută pe capul oamenilor. Că nimeni nu inimi me nici măcar umbra unei gând pe față. Așteaptă să se crească iarbă pe cap și porumbei în palme. <gără> Asta cam așa e. În sfârșit v-am găsit. A, Luca, ce-i cu tine, deși de pe de petrecere? Mai repede decât aș fi vrut. Oh, Paolo, ce-l? Așteptat? Nu, nici vorbă. Știi că ține la tine, Filipo. Mi-a spus să te previn. A, toată lumea vrea să-mi dea sfaturi după câte o observ. Nu e ceva foarte serios. L-a auzit pe Iberti, uneltind cu câțiva din la păstăbarilor. Marcelo, de fapt, i-a răspuns. Nicio grijă, mâine va muri. Și au râs amândoi. E <gără> și pe urmă? Ce pe urmă, nu-ți ajunge? Du-te și, băi, trece dragul meu Dar băgați de seamă să nu vă mai păcălească cu vinul no, ei Nu în ușor, dar Ucelo a auzit cu urechile lui Și a auzit, n-a auzit nimic Ca o glumă, poate, da' ce minte aveți Cu puțin chibui că au pus la cale uciderea mea Mâine, nu? La conciliu eforilor Cu toată lumea de față <laughs> Tu ce zici, Donatello? Prosti! de bună seamă Cât nu mi-ar plăcea Ghiberti, dar ticalos nu e unde mai pui că aici nu are niciun amestec Arhitectura e tot atât de departe de el Ca și matematica. Ai înțeles, Luca? Hai, n-avea da? grijă Spune asta și lui Ucelo Și dacă invidia poate ucide Atunci Ghiberti e cel care ar trebui să se teamă Căci mâine, dragii mei, va fi triumful meu Puteți să mă credeți Mâine va fi în mea de glorie O să vedeți Ai văzut? Ghiberti cu Marcelo de Fatu. Ce-i cu asta? Și cum vă spuneam, ilustri, signori, e greu să știm la ce va fi gândit Arnoldo de Cambio când a început construcția catedralei în anul Domnului 1296. Dacă fiecare o ia de la început cu istoria catedralei... Dată fi lărgimea și înălțimea cu totul neobișnuite ale construcției, trebuie să se ridice câțiva pilaștri zidiți chiar din fundații, ca pe ei să se sprijine arcele și grinzile. Numai astfel poate fi susținută greutatea cu pole. Ați făcut proiectele? Le aveți aici serenisime, pe toate! Foarte bine! Acum e rândul lui meser Antonio Daverțeli. Vă ascultăm! Uh, uh, eu uh, nu sunt de părerea preaigustului arhitect roman un singur pilastru drept la mijloc e de ajuns iar cupola trebuie gândită asemenea celei de la Basilica San Giovanni adică luăm forma de pavilion să vă explic pe planurile pe care le-am adus Mulțumesc meser pentru spatul și proiectele aduse Să poftească acum Filip Potiser Brunelleschi da. Signori am ascultat alături de dumneavoastră cu toată atenția cele ce s-au spus. Eu însă am gândit construcția cupolei altfel. Ea poate fi ridicată fără prea multe lemnărie, fără pilaștri sau pământ și fără arce costisitoare. Ba, chiar și fără armătură! Poate și fără cupol! E Pe ce sprijin greutatea cupolului? Da. Eu umeri eforii! Signori, signori, luați seama, cu toate că acum râdeți de mine, să știți că nu e cu putin să se ridicați cupola altfel decât așa. Cupola trebuie să fie boltită pe măsura unui sfert de cerc, făcându-se două bolți, din care una zidită înăuntru, iar alta în afară, așa încât să se poate umbla printre ele, înnănsuindu-se întreaga clădire pe din afară cu clești de piatră, ieșiți de înginarea celor opt colțuri. În vreme ce fețele bolții dinăuntru vor trebui și ele întărite cu grinzi de lemn de stejar. Signori, este nevoie să ne gândim la lumină, la scări la țeile de scurgere a apei de ploaie. Ape de ploaie! Am astfel, dar de Ser Bruneleschi, părăsit sala! Mă mir. Senor! Păi nu și-a bătut capul nici cu punțile care trebuie făcute înăuntru pentru așezarea mozaicurilor și nici cu o mulțime de alte lucruri grele! Eu însă care văd cu pola gata construită! Sărbanul om și-a ieșit din mință, și așa, Marcelo? În numele corporației noastre, să fie Marcelo, de fapt, nu ai un zubt? Ascultați-mă! dacă nu ieșiți afară de bună poim, voi fi silit! Ascultați-mă! de a minți! Nu vedeți-i nebun? Nebun! Îmi dau seama că nu există alt chip sau altă care de a o înalța. decât aceasta pe care o gândesc eu! Miseric Brunelinski nu primește, e bolnav. Și dubrieten Andrei, ușor, trebuie să o lași Ei vin nu numai la masă a bucuriei. Da, mi Da, Te-am te auzit. Te-am auzit, dar nu pot. Dute te Toscane, pentru că acum este mai ușor să plâng decât să vorbesc. Între atât mi-a rănit țara inima. Cunosc covintele lui Dante, dar pe tale nu le înțeleg. Și dacă ții să-ți un vers din Divina Comedie Îți dau eu altul mă Și ți voi spune cu tot atâta mirare O rasă umană ah. Născută să zbori atât de sus Deci un vânt atât de slab Iartă-mă iartă că mă așez înainte de A te fi poftit pe tine Te rog Ia loc Vânt slab hmm. Când se pornesc asemenea cuvinte pe străzi arată mi pe cel ce-i de el Rămâne în picioare O, oh, era în urechi Nebunul, nebunul Și peste o săptămână și peste o lună Când voi ieși din casă Îi voi vedea privindu-mă și joptindu-și unul altuia Uite-ne uite-ne Cu milă sau cu dispreț Totul n Așa e o mărșuvie fără Eu nu sunt filozof ca tine Și nu am stat să cuget despre nimic nici e dar un lucru știu bine, Filipo. Sarta îi dar doar pe cei ce nu sempotrivesc, se împotrivesc, să nu se învinși. De ce am venit să te întreb: Ce te gândiți să faci? <laughs> Crede-mă. Mintea mi-e un vârtej de întrebări și. Niciun răspuns n-am aflat. Ieri abia erai atât de încrezător în tine. Și azi am fost. Și acum? Acum? Ce ne dă mie să construiesc cupola? Eforii? <laughs> Poate breați la postăvarilor. Ai venit să vorbim despre ce? Să mă întrebi ce? Am străbătut împreună pământul Romei, măsurând fiecare piatră ce purta urmele strămoșilor. Visam atunci să ne întrecem în glorie cu grecii și să lăsăm urmașilor o amintire a semelui și Giotto. Ce s-a ales acum?" Au sfărâmat marmura visurilor noastre și, făcând-o pulbere, și-au varuit cu ea tâlpile sandalelor. Tu privești către ei. Eu te întrebam pe tine ce te-ai gândit să faci. Nu știu. Am de zile am construit în minte cupola asta M-am gândit aproape numai la ea Am cercetat, am făcut măsurători Trebuia să fie tot atât de mare Ca panteonul, ba ma mai mare Pentru asta trebuie un tambur, înțelegi? Arhitecții bizantini lucrau așa încă de acum 400 de ani Un tambur terminat cu o cupolă trutită Dar eu putem să o fac altfel, nu, nu sferică Uite, uite, am aici Am aici desenile făcute Vezi, cupola îmbrăcată în mozaic Deasupra o lanternă. Ia uite, vezi, aici am, uite, am modelul ei în lemn O clipă, o clipă să-ți arăt, privește Uite, vezi, am aici... Ai făcut și modelul Dar de ce fii să fie, nu l-ai arătat De ce-l ți ascuns? Donatello, uite chiar și tu că l-ai văzut oh, no. Ce rost are Îți dai seama că oricum care dintre cei de acolo Mi l-ar fi putut fura cu mult mai ușor Decât mi-au furat visul N-am înțeles ce-ai spus Nici n-au încercat să înțeleagă Când au vorbit ceilalți postăvari Ascultau de parcă la mai mare dragul să-i vadă acolo Gata să le dărâme catedrala Dar când mi-a venit mie rândul Nici măscariciul Barlachio Nu i-a făcut să rădă mai tare Și tu vii să mă întrebi ce vreau să fac acum Și dacă ți-aș răspunde cupola donatelo, Cupola, cupola, cupola Asta vreau Spunem. Spune-mi N-ai spune și tu Ia uite Și-ai şi ieșit din minți, Filipo Vezi bine că înțeleg Poate că Andreea Când va fi mare O să facă el cu pora în locul meu e Tot ce pot să-ți spun Hai, du-te Am să-ți dau eu de veste Poate că cel mai bine ar fi să părăsesc Florența Cum? Mm -hmm. Ce altceva am rămâne de făcut? Plecarea? Sau tăcerea? de prostie ca asta. Se plece el, cel mai bun arhitect pe care l-a dat vreodată Florența. De ce? Te întreb, de ce? Nu să eu spun eu, plășovule, dacă n-ai aflat. Pentru că Buriana răutății și neîncrederii s-a întins într-atât încât sufocă crinul Florenței. Da, da. ce te uiți la mine așa? poate sunt arta adevărată nu-i oameni timp o de invidie, de ură. Spune și tu ceva. De, de ce taci? Vorbește, n-auzi? Vorbește odată pentru Dumnezeu! Vorbește, n-auzi? Ce, ești singur? Hm? Aia tu erai luca. Da, ușa era deschisă. Dar cu cine vorbeai? Mă certam cu pleșuvolul ăsta al meu. Cu zuconii. Și ce așteptai ca nerodul ăsta de piatră să-ți răspundă? E, ce înțelegi tu? Bănatelor, nu te supăra, dar mie nu-mi place. E urât. Oamenii sunt frumoși, nu? Nu te obligă nimeni să faci din oricare o statuie. Și apoi, mai vrei să arate ca David? Strașnic ca David, nu? Pleșuf și grosolan. Face pereche cu Ieremia. Pleșuful era altceva. E urât dar dar ochii scapără de inteligență. Orocul elemia e rost de pe fața lui Ură. Filipo și Ghiberti, nu? Dar numai că viața nu e și artă. De ce nu? Frumusețea exterioră nu înseamnă numai decât și frumusețea artistică. În timp ce realitatea, adevărul. Oricât ar fi de urât, poate deveni artă. Bine. dacă înțelege asta, dacă poți face asta, atunci, abia, Rege, șescu, Acțiunea formelor, puritatea liniei Cu care mi-ați împuiat capul și tu și Filipu Privește cum lucrau grecii, Luca Uită-te bine, învață arta adevărată Mirei pe greci, dar nu uita nici o clipă că ești italian Adică? Adică? Nu imita dragoste, altuia Gândește cu mintea ta, simte cu inima ta cu timpul tău Nu Când văd ceea ce faci, tu nu mai înțeleg nimic Parcă ar fi doi sculptori în tine unul care l-a făcut pe Iremia și pleșul ăsta urât, altul care a făcut un David frumos și pur și, și copii. <laughs> Cred că nu există decât arare ori o operă de-a unde să nu fi pus și un copil, chiar acolo unde te așteptai mai puțin. Și atunci, dăm voie să te întreb, care este Donatello cel adevărat? Cel adevărat, dragul meu. Privește viața așa cum e. Cu oameni urâți și frumoși, cu oameni a căror inteligență de farmecă și cu oameni lași roști invidie, de și suspiciune, cu copii veseli și jucăuși, cu copii care cântă și visează. Natura nu împletește ghirlande de flori de asupra ușii. și în stradă, plină de pe câmp și privește și nu închide ochii când pe cer se adună nori. Nu ți-a urechile când auzi durerea. Ce fel de artist cel care le merge prin mi fără să caute adevărul, disprețuind minciuna. Îna oh, fac de seama că mai luat cu vorba și nu mi-i spus nimic din ce așteptam. Da. Cozimo o să-ți aducă singur vestea. Am fost împreună cu Toscanelli. Pe urmă, eu am venit în coace, iar el s-a dus să vorbească și cu Bartolomeu Barbadori. Și Giovanni di Medici? Așteptă și ai să auzi. Pe scurt, Cozimo a convins pe tai că să o să construiască o bazilică închinată lui San Lorenzo. Ce, aș venit. să dai, mă duc să deschid. Filipo! Tu! <fie> mă priviți? De parcă că v-a apărut în față o fantomă. <fie> A, ah, dar ce asta? Când l-ai făcut donatorul, nu mă știu? <fie> Pleșul. Ție-ți place? Poftim? Ia, ia, ia, te la o parte. Vreau să-l privesc mai bine. <fie> ce frumos! Ești, Filip. Nu, nu, nu. Iată de departe gluma de mine acum. Da, uite-te mai bine la el. E viu. E viu preșuvolul ăsta. Dacă ar începe să vorbească, ar fi de mirare. Ne va privi de apur de pe campanila, nu? Având aderata lui pe bunul blândul, prorochiremia. Eh, Luca, încă nu știi să vezi. Trebuie să privești încă mult ca să-ți înveți ochii cu arta. Nimeni nu a îndrăznit să facă în sculptură ce face Donatello. Din mâna lui piatra prinde viață. Nu puteai să mă răspătești mai bine pentru tot chinul drumului meu până aici. Am venit ca un fur, cu teamă să nu fiu văzut și să nu auzi spunându-se în jurul meu. Uite, nebunul, nebunul, nebunul! Donatello. Scoateți și ori, su de lucru și hai să ne așezăm și să prezim cu toții. De o săptămână am mai stat așa împreună și zici că îți place pleșulul meu? Mă cam temeam de ce ai să spui. Să am zis când am certat când ai văzut Cristul făcut de mine și s am îmzăvărit atunci două bucăți de lemn strigându-ți Na, fă tu mai bine dacă te pricepi. Și tu te-ai apucat și ai făcut un Cristul frumusețe pe care recunosc că eu n-am fost în stare. <laughs> Schimbi vorba. <laughs> Crezi că nu înțeleg da, de gândit, ne gândim amândoi la același lucru De ce nu mă întrebi ce vreau să fac, a? mă duc să vă. Stai, stai! Nu deschide! Doamne, încep să mă tem că voi fi închis ca un furdor Pentru că cineva a întins degetul spre mine Mi s-a aruncat o zdranță pe cap și am început să cerșesc oh, Iertați-mă, iertați-mă, prieten, eu, eu, eu prostie ce spun deschide loc. E Cozimo! Intră, intră Cozimo. Te așteptăm dar nu atât de repede. Mă bucur să te văd, Filipo. Da, am să te întreb ce ai simțit atunci. Mă închipui. Nici ce simți acum nu te întreb. Văd în ochii tăi. Dar, Donatello, nu ți-a spus Luca că va aduce cu mine cel mai bun vin pe care l-a dat vreodată pământul Toscanei? <laughs> se nimerește cum nu se poate mai bine. <laughs> Un vin bun se nimerește întotdeauna Cum nu se poate mai bine Pregătește pocarele, Luca Avem cu toții mult de vorbit în astăzi Să răscutăm întâi pe Filipo El trebuie să hotărească Da În toate zilele astea am chipzuit În toate felurile mm -hmm. Și nu ascund Că venea să închid ochii Să uit și să fug Nu e o prostie să ne credem Să puși soartei puterea ei E slabiciunea noastră știu, știu, așa e De ceea ce mă frământă nu e prostia prostului Nici lașitatea lașului Nici mârșăvia mârșavului E altceva Cu mult mai greu De învins e ca o ciumă Care se întinde cu repeziciune Peste tot furând chipul omului E neîncrederea Ce face să pară șoapta viclean Un glas dulce vorbind de gloria Florenței, de binele cetății Neîncrederea pe care pe care crește mărșavul Spre a înclina cumpăna în folosului Și când boala asta Stupă urechile și întunecă mințile Cum să te faci auzit? Cum să te faci crezut? Porțile rațiunii se ferică Când te apropii de ele Mintea petrece, se îmbuibă cu minciuni Și adevărul izgonit Căci e un oaspete Ce nare loc la ospățul ăsta Și iată am venit aici să spun Că sunt Mai nebun decât Acum o săptămână M-am hotărât să spun Mai departe tot ce gândesc Căci adevărul e ăsta Măsurătorile nu mint Toscaneli poate depune mărturie Ceea ce va convinge altceva Ne-am gândit și noi În tot timpul ăsta Îți vom spune totul pe îndelete Și în afară de ceea ce vei lucra trebuie să trimit o scrisoare eforilor de la Santa Maria dei Fiori, iar alta corporației postăvarilor. Dar să le luăm pe rând ca să poți cântării în voie dacă e bine și drept. Cozimă, ascultă dacă e bine. Ținând seama de greutățile acestei construcții, magnifici seniori, Găsesc că nu e niciun fel cu putință să facem o cupolă cu desăvârșire sferică, dat fiind că partea de deasupra pe care se sprijină lanterna ar fi atât de largă încât, punând greutatea pe ea, s-ar dărâma numai decât. Mi se pare de altfel că acei arhitecți care nu au în vedere veșnicia construcției nu țin la veșnicia amintirilor și nici nu știu în ce echip și-o pot asigura. Iată de ce sunt... Hotărât să înalți o cupolă din mai multe felii, având arcul de un sfert de cerc. Știut fiind că acest arc împinge tot timpul în sus, punându-i deasupra povara lanternei, cupola va rămâne neclintită. În partea de jos, bolta va avea o grosime de trei coți și trei sferturi, iar pe din afară se va mișca Recile vor fi așezate în formă de piramidă, de jos și până sus, iar bolțile vor fi ridicate fără armătură, precum s-a arătat, până la înălțimea de 30 de coți. De acolo în sus se vor urma sfaturile meștelor constructori, știindu-se că practica te învață ce ai de făcut. Asta e tot. Ser Bruneleschi mi-a spus că a dat una la fel și Bresley Postăvarilor. Aceasta urmând să o punem la noi în Registrul Eforilor. Eu n-am înțeles nimic. Nici eu nu mă pricep prea bine la lucruri de acest fel. Dar gândesc că de vreme ce Giovanni din Medici i-a încredințat lui Ser Bruneleschi o nouă bazilică. Ce spui, Giberti? Știți că nu mă amestec în treburile Eforilor Santi Maria de Fiori? Hmm. Dar toată lumea știe simpatia familiei Medici pentru Brunelleschi. Mm. Nu, America? Nu, nu am spus asta. Dar cred că prietenia nu trebuie să treacă înaintea intereselor Florenței. Și care sunt interesele Florenței? Cupola îi privește nu numai pe efor și breaz la postăvarilor. De aceea trebuie... Îndelung chipzuită. Da, da, da. O cupolă fără armatură. De 50 de ani tot chipzuim. Lorenzo Ghiberti spunea un lucru foarte înțelept. Dacă nu mă înșel, da. greutățile construcției sunt atât de mari încât poate că ar trebui să se încredințeze lucrarea nu doar unuia singur. Așa e. Așa e. Dar să întrebăm și pe Postăvari. Interesele Florenției, nu? Dacă se reniți simulare în doilea asupra sincerității spuselor mele Într-adevăr tinele prea iubiți. Iată ne-a angajați într-o cercetare Foarte spinoasă Căci apărea și a avea aparența Fără a fi totuși A vorbi Fără a spune adevărul Toate acestea au fost întotdeauna Lucruri deosebit de grele odinioare ca și acum Vreți să spuneți că Sunt vorbele lui Platon Nu știu de ce mi le-am amintit acum Poate că mă gândeam că în decursul veacurilor oamenii nu se schimbă prea mult. Dumneavoastră m-a schemat. Da, da, știu, știu, știu, prea bine. Serenism. Caleașca e gata? Da, e trasă în fața porții. Eu trebuie să plec. Dacă doriți să mă însoțiți, da, m-aș da. bucura. Francesco Zopă își ține predica astăzi la Santa Felicita. Se spune că Bruneleschi... A construit pentru Bartolomeu Barbadori o capelă. Meser Lorenzo Ghiberti ar fi poate curios să o vadă. Cupula capelii e făcută fără nicio armătură. Signori? A spus fără nicio armătură. După cum știți prea bine, știți, senior, ne-am adunat azi din nou ca să hotărâm construcția cupolei. Da. Filipo Ser Brunelleschi a spus, dacă am înțeles bine, că știe cum să înalțe cupola fără armătură. <laughs> Îl poftim, dar... Să ne arată! A, -a ne -a arat. Arat. Să vă arat. -arăt. arăt! Ne -arăt. arăt! Dacă e atât de simplu să vedem și noi! E... Luca! Da! Ai la tine un Nu, nu. dar mă duc îndată să duc. Uite aici un ou, e proaspăt! Ajută la vorce. Da. da, mulțumesc! Mulțumesc! Vă poftesc acum să-l face să stea drept Pe această marmără dreaptă <golătă de> să <gardens> da, da, lasă Lasă-mă pe mine a -a la! pe Maria, așa nu se poate Ba, se poate Dar trebuie să te gândești Ia priviți A, a, nu poate așa. Aveți dreptate, aveți dreptate, meseri Fiecare, după ce a văzut un model, știe cum să-l facă. Dar mai înainte, chiar și la un lucru atât de simplu, să faci un nou, să stea în picioare, ați strigat că nu se poate. <gătări> Serb ne-a ne înfățișat în scris proiectul său. Noi eforei de la Santa Maria de Fiore l-am cercetat cu amănânțime, dar se vede treaba că postăvarii n-au avut vreme să-l citească. Noi așteptam să vedem și modelul serenissime. Cupola capelei făcute pentru Bartolomeu Barbadori e o mărturie care, alături de cea pentru Stiata Ridolfi, din Basilica Santo Jacopo ne încredințează că Ser Brunelleschi poate fi conducătorul lucrării acesteia cu mult mai sigur decât oricare altul. Să punem la vot meser! Da! da. da. da. da. da. da. da. da. Pugianu. Uite cum se taie piatra, dă mi -ie. uite, uite, azi trebuie să lasă ca asta, aveți aici modelele din lemn, Aha, hai să nu văd vici altfel și nicio o crăpătură. Serb Brunelleschi, da. Serb vă caută doi eforti, tocmai îmi zicea Aldo că au fost și la cuptoarele de cărărie. <laughs> Dar le era frică să nu se murdărească <laughs> Au dat aici de curat El praful de piatră albește Ia uite-te la Marco <laughs> A, Sunt bucuros Sunt bucuros să vă văd Interesul vostru mă onorează No. Eu nu mă prea pricep la construcții Dar nu știam că ne zidăria cu poli pui și guli. E o nouă invenție <laughs> Îmi place că sunteți veseli de dimineață, sereniiții mei Pe inima Sfintei Fecioare, dar asta e chiar o gulii Da, da, așa e, Gulii adevărată Păi, ne-a făcut modele și din pământ, și din lemn, și din Ah, Asta era... Da. Mi-am închipuit eu da. Serb Bruneleschi, am venit să vă spunem Cât suntem de mulțumiți Cum merge lucrul A, ați îndoit? Nu, nu, nu, nu, nu Pe altfel nu vă încredinți, am construcție da. Numai că, Numai că... la postăvarile Așa, postavari. la postăvarile da. ce cu La drept vorbind Mai mulți cetățenei orașului S-au înfățișat Conducătorilor breslei postăvarilor așa. Spunând că Hotărârea noastră a fost pripită ah, vă. vă ascult Lucrarea, dată fiind Importanța ei pentru întregul oraș Și greutățile atât de mari Așa? Nu trebuia făcută După părerea lor Așa? De un singur om Doar A, oh, oh, Foarte bine, foarte bine Faceți-o dumneavoastră, sunteți atât de mult. În construcții se întâmplă uneori Nenorociri și am putea fi traș la răspundere Că am lăsat totul pe seama un Stați! Stați! Nu plecați! Nu plecați! Nu pleca. Ne-am gândit doar să fie mai bine doi care să se spătuiască. Ce anumat! Nu plecați! Spuneți toți oamenii să plece acasă! Vă Brunelleschi, dar n-am vrut să vă jignim! Și doar să vă ajutăm! E în interesul Florenței. nu. Lorenzo Ghiberti ah! Pentru că el are să fie alături de dumneavoastră E un om destoinic princeput. De ce ne dați, dați afară? Ce înseamnă asta? Nu da, da, mai <laughs> O să lucrați cu măsier Ghiberti. Luciano, strângem o lărășată ce să facem cu măsier Ghiberti? Noi suntem chitari, nu scultori de corp. Ei Acum, acum, nu ați Să aduceți Santa Maria. înășoți cu rugăciuni. Vă la puile. Ce s-a întâmplat? Unde-i Filip? Nu-l mai lasă să construiescă cu pora. Cum așa? I-a zis să lucreze și meser Ghiberti cu el, să o facă împreună. Ghiberti? Și o... o... unde-i Filipo? Că O fi plecat! Era tare furios, să știți, că și noi suntem. Ce eu. știe meser Ghiberti? Să încasezi de Florinii păstăvarele, ce-i rău? Dar <laughs> când e în focă, unde Mă duc să vorbesc cu Filip. <laughs> nu gândește păgândește, urmă la urma ormei mai importante Să faci cupola Știi bine că Ghiberti nu se plicepe loc la arhitectură. Va fi mulțumit să ia Fiorini și atât Proiectul este al tău Și apoi toți pietrarii, toți zidarii Într-adevăr Ei sunt mai mulți Sau mai puțini întristați După cum au o sarcină mai mare Sau mai mică Dar cel care părea mai liniștit Între toți plângând Părea spune nu mai pot. Las uh, infernul lui Dante și întoarce-te în nostru. Vinipo, trebuie să înțelegi. N Așa e, trebuie să înțeleg. Poți să-mi spui însă... De ce numai eu trebuie să înțeleg? Tu ce e vrea acum? Dreptate. Oh, oh, oh, oh. A prisosit vreodată în Florența ca să se împartă oricui întinde mâna? mână. ai cere milă mai degrabă. Ca pe câțiva care ar fi bucuros să ți-o întinde plângând alături de tine. Spari firesc! ce se întâmplă! Au pus la vot și, în sfârșit, mi-au încredințat lucrarea. Dar nu, nu până la capăt. Au voit să vadă cum iese și mi-au îngăduit să o ridic doar de 12 coți. Au văzut și asta, dar neîncrederea nu s-a stins. tiri n-au încetat. Când oare spiritul se va elibera de toate silniciile oarbe? Avea dreptatea retino. Grecii, antici, au întrecut cu mult pe italienii noștri în umanitate și în blândețea inimii. Așa au fi. Deși nu știm nimic despre cum s-a ridicat panteonul. Cred că atunci când lucrurile se depărtează în timp, cuvintele se uită și rămâne să se vadă peste vacă doar făptuirea. astupă urechile când începe minciuna oh, Și continuă lucrul. Ce? Se va vedea repede că Ghiberti nu se pricepe. Se va la singur de gol, Filippo! ani mai târziu. De numai 2 ani, Filip di Bruneleschi fusese numit singurul conducător al lucrării. Se întâmplaseră nu puține lucruri între timp. Ghiberti se făcuse de râs în fața oamenilor, dovedindu-și nepriceperea. Acum frământarea se potolise și construcția se apropie de sfârșit. La, la, la, la, la, la, la, la. Vă mulțumesc! Luciano! Da? De la singură! ai grijă la ordinătoriu! Da, nicio grijă! Oh, oh, oh, oh, oh. Ei, hey, Mario! unde hai învățat meseria? La siena, meser! <laughs> Nu știam că sievezii cântă fals. A, să... a, bine... a, na, na, ana, na, na, răpule, da, mamura, nu văd că nu e răbujită cum trebuie. S-a încheiat aseară carnavalul. Ba, cred că-i schela prea sus pentru vocea lui. Dați-ne câte un fiorit mai mult și învățなる, învățăm noi să cânte ca să nu-i mai creu nevoie. Așa este. Iată, uite, am aici profesor de cânt să mă îngrijesc să-l angajez de mâine niște meșteri zidare de braț. Nu, după el ne serde când a la te-au pus împreună cingătoarea pe toți! Acum ar fi cântat ca o singurină! Filippo! Nu vrei să cobori câteva clipe? Da, da, andate, andate. Eh. Nu e, nu e niciodată ușor să soco cobori. Nici chiar de pe schena. Ce eh? spui, donatela? A, cele două bolți s-au apropiat deschiderea circulară. De aici va începe lanterna Până acolo sunt 154 de coți Lanterna va avea 36 Globul de arabă 4 Și Lucia 8 Este lucrul cel mai minunat pe care l-am văzut vreodată A, Nu te greve cu laudele Păstraiază-l la până când vei vedea totul terminat Nu știu cum va fi cu lanterna Dar de aici înainte Nimeni nu va mai putea să-și închide pe Florența, Altfel decât atât de în fața ochilor mm. Domnului și munții din jurul Florentii pară cum să-și ridice privirile ca să vadă, pizuindu-i întrăzneală. Cred că pot spune odată cu Dante, ridică-ți capul, a trecut vremea când mergeam încovoiați, fiți mândri, fruntea sus fii ai Evei, am înaintat mult în jurul muntelui. Cât a trecut de când a început construcția? 14 ani. Ah, 14 ani prin infern și purgatoriu. Întrebarea este acum dacă mi-a mai rămas de vreme pentru paradis. Ce gânduri mele sunt? Ah, nu sunt gândurile mele, Donato. E să o cotelam 57 de ani mi-a pus în spate. Perspectiva ah, S-a îngustat Mă aflu aproape De vârful unghiului și Aș vrea foarte Să apuc să mai construiesc lanterna Ieri M-am apucat să pun pe gătie toate măsurătoarele Mi-am copiat desenele, Să rămân în cască Ah, hai Hai să-ți E ceva A? te uită Mm -hmm. Am desenat de atâtea ori de pe malul Arnaului Încât mi-am zis să văd cum arată de aici, de sus În toate perspectivele ei Poate spui liniștit ce gândești Știi bine că adevărul n-a umbrit niciodată prietenia noastră De asta pot să jur E minunat desenat, tău, Filico. E pentru prima oară când văd desenul eliberându-se de suprafață și cu cerința Nu e prima oară, dragul meu. Toate desenele mele au făcut asta. Adeseori m-am întrebat: De ce ai părăsit sculptura când tu între cei cu multe și pe mulți? Așteptându-te aici jos și privind Pola, am înțeles că încercând să te întreci pe tine în toate, ai cuprins în turna singură și pictura, și sculptura, și perspectiva desăvârșindu-le. Nu. Nu desăvârșindu-le, ci sfârșindu-mă. Am făcut proiecte de palate și bazilici, iar ele s-au transformat în vulturi, năpustindu-se asupra mea și rupându mi carnea. Iar eu, de atâtea ore, am strigat. Nu mai pot... Te-am auzit niciodată vorbind despre asta? Da, ba da. Mai auzi da. Uiți! Îți place să uiți pentru că vrem să ne amintim doar lucrurile care ne-au bucurat mintea, ochii, inima. Numai că rănile mai sângerează și dor. Chiar dacă ai vrea să recunoști asta. Da! uite pe pozimu! Încotro! Negociatorule. Numai natura nu se sfiește să potrivească lucrurile cum îi place. Deci aș spune eu altfel. Vă căutam. Vin de la Capela de Pații. Dacă construcția asta de la Santa Croce va arăta la sfârșit, a Idoma, cu modelul pe care l-ai făcut, Filipo, Florența nu va avea alt juvelar mai de preț. Eh. Laudă-te, Mă bucură pe cât mă îngrijorează Niciodată urechile mele nu au auzit Într-o singură zi atâtea laude Ce ne-ar fi făcut dacă treiam toată viața În scaldă laudelor? De <laughs> cine este mea dacă mi-ar place? Mi-ar și minte Rochi, n-ar mai putea distinge între adevăr și prostie <laughs> <laughs> Nu nici o primejde Din partea florentinilor Ei știu bine cum să bici orgolile Și să țină treaz ochiul Veniți, veniți să prânzim împreună E prima masă, cred, pe care o luăm cu toți odată De când ne-am întors din exil Vine și Michelozzo I-am trimis vorba și lui Luca yeah. Așa că vom fi numai între pieteni <laughs> Am fost departe de Florența doar un an Și o regăsesc acum mai frumoasă Decât am înfrumusețat-o eu în visurile mele La Luneleschi se fac pregătiri intense. E așteptat la cină Ludovico Gonzaga, între alți oaspeți de seamă. Ce pregăti? Pe mine mă primeai, dar cu ouă, brânză și fructe <laughs> Dragii mei, dacă aș crede în magie Mi-aș fi împodobit casa cu cranișoase și seminte, Sau l-aș pe pagolo să-mi spună Dacă stările îmi sunt prietnice Da, eu, știți bine, crede în mâncare și vin bun Cu asta vreau să-l fac pe Ludovico Gonzaga Ca să gândesc ca mine a? Voi reuși? Și papa însuși ar fi gata să se convertească Ei bine Trebuie să se știe Că meșterii florentini. Nu sunt mai puțin nobili ca marchizii de Mantua sau ducii Veneției Și că orice se poate cumpăra, mai ales o mâncare bună și o îmbrăcăminte aleasă Dar noi avem ceva ce nu încape în cântarul prinților Libertatea Ați ascultat Biografia unei capodopere Cupola, scenariu radiofonic de Catinca Muscan În distribuție Mircea Albulescu, Constantin Codrescu, Dan Nasta, artist emerit Constantin Dinulescu, Jean Reder, Lucian Botez, Sorin Gheorghiu, Matei Alexandru, Gina Petrini, George Oprina, Dorin Doron și alții Regia de studio Constantin Botez Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Monteanu.